Це є звукозапис «Лібрі Усі звукозаписи «Лібрі є суспільне надбання. Вовк і кундель. Леонід Глібов. Бурмило кундель вирвався на лух. На волі трохи погуляти, бо стогить йому ланцюг. Обридло в курені лежати. Підкнувся у чагарник. Коли глядить, назустріч вовк біжить. Бурмило витріщивсь і став брехати. «Стій!» — крикнув вовк. — Чого свариться нам? Ось, не дурій, дай покій ти зубам. Я хочу щось тобі сказати. Замовк бурмило, бо злякався. А той до нього знову звався. Чим винен вовк? Що сіна не вживає? Трави не їсть? М'ясця бажає? А де ж того м'ясця узять? Не довелось вовкам хазяйнувати. Так поневолі треба красти, щоб не пропасти. Буває ніч і дві, і там, і там, нюхнем. І вернемось, як кажуть, порожнем. Погане я чував життя собаче. Недобре ж і вовкам. Ти знаєш, що надумав я, земляче. Побратаємось на заздрість ворогам. Не хочу знатися з вовчою бідою. Піду я з тобою. І будем жити ми, братами, між людьми. А що ж, на все сказав Бурмило. Хоч і диковина, а добре діло. Ми будемо жити в курені. Спокійно і тобі. І веселіш мені. Тебе там будуть годувати. Познатимуть, що вовк не хижий, свій. Ходім мерщі, щоб часу не теряти. Побачив вовк на шиї ретязок. За що, пита, у тебе за значок? Бурмило став хвостом виляти. Це, каже, щоб ланцюг чіпляти. Ланцюг? Вовк здивувався. На прив'язі живеш, туди й мене опхнеш. Це, братику, погане діло. Ще не було вовків дурних. Похнюпився бурмило, стоїть ні в сих, ні в тих. Така вже, каже, доля наша. Аби, мовляли, борщ та каша поїв і гавкай на вовків. Вовк на бурмила подивився і мовив Бодай би не діждать тим ланцюгам брящать. Прощай, і в чагарник поплівся. Дарма що вовк, а добре розсудив не наче хто навчив, що іноді з'їси і недоволі, зате живеш на волі. Кінець байки «Вовк і кундель».